Oh časne osrabe, njegovu porodicu i sve koji slijede pravi put u sudnjega dana. Hvala blagođu Dinošanovu na svim blagodatima, posebno na blagodati imana jukute. i ukute. još govorimo, znači, u poglavlju o događajem poslanikovi hadisa, poslala vratnih poboda, došli smo do 129. hadisa. Nisam siguran da smo na prošli put odbradili o odpomaganje sa idolopoklonnicima u borbi. Nismo već spomenuli. E, prenosi se da je iši rad Jalla Anha poslaniko suprugi, da je rekla Allahog poslanika se je putio ka Bedru, kada je došao do Harretur-Lebera, mjesto četiri milje udaljen od Medine, ufitao je, usustikao ga je neki čovjek. Bio je poznat po hrabosti i smjelosti. Kada su ga shabi Allahog poslanika Videli, obradovali su se. Kada je stigao Allahu la lahu poslanikih rekao mu je došao sam da te slijedim i da se borim s tobom. Allahu poslanikih salatun nam je upitao vjeruješ li u Allaha, nego poslanika. Rekao je ne. Rekao mu je poslanik vrace jer ja neću da me podpomažu idolo poklonici. Mene ne treba pomoć idolo poklonika mušrika. A potom je poslanik a.s. Kada smo stigli do šeđere, sustigao ga je taj čovjek i ono što mu i prvi put rekao. Poslanik a.s. mu je odgovorio isto što mu je odgovorio i prvi put. Rekao je vrati se jer ja neću da me odpomažu idolo poklonici. Zatim se vratio, ponovo ga sustigao kod Beide psanika, i poslanik a.s. ga je upitao isto što ga upitao i prvi put. Vjeruješ u Allaha nego Kusainika, rekao je vjerni. Allahu Kusainik alejselatu selam, rekao on da kreni. Ovaj hadis se dotiče, odnosno govori o jednoj vrlo osjetljivoj teme, to je da li je u ratu, u borbi, znači protiv neprijatelja, protiv nevjernika dozvoljeno uh, koristiti se, odnosno do, dozvoljeno uh, primatiti pomoć nemuslimana. Ili u ovom slučaju je bilo delo oko tog pitanja je li e, islamski učinjnici se razišli. E, na osnovu ovog hadisa jedan dio islamskih učinjnika smatra da je općenito zabranjeno uh e, prihvatiti pomoć idolopoklonica u borbi, znači u ratu. Da muslimani ne smiju primati idolopokloničke da im pomažu u To je jedno mišljenje, ali je Na osnovu ovog drugih hadisa, a to mišljenje zastupa i mame Ahmed, mame Ahmed zastupa to mišljenje, da je apsolutno zabranio. Drugo je, dozvoljeno pod određenim uvjetima, to je drugo mišljenje. Da je dozvoljeno tražiti pomoć jednog poklonika i nevjednika u borbi, znači u ratu, pod određenim uvjetima. Prvi uvjet je da su muslimani malo brojni i slabi. Da se ne mogu sami suprostaviti neprijatelju i u tom slučaju, znači, dozvoljeno im je da zatraže pomoć od nemuslimana jer ugrožena je njihova vjera, njihov obstanak, što je logično Ako je dozvoljeno čovjeku, kad mu je ugrožen život, da uzme da jede i da bi spasio život da se napije onog što je zabranio, piti da bi spasio život, onda je logično u slučaju kad je ugrožen obstanak muslimana, njihova vjera i biološki obstanak, jer su malo brovi slabi, logičko je da je dozvoljeno posjećati za znači za pomoć u idolopokonnika to je prvi uvjet znači usmani slab i malobroni drugi je da im se može vjerovati znači da se radi o nekoj skupini nebjednika ili idolopokonnika kome se može vjerovati može im se plati platiti novcem učestvovati sa ako možete a da im se može vjerovati da ne bi iz nebjedniki iz dalmacije to se vrlo često dešavalo u historiji Jer recimo, Abasije su pale, Abasijska dinastija je pala zbog toga što nisu imali svoju vojsku, nego su imali uh, turke, plaćenike, koji su bili plaćena vojska. I onda kada je bilo najgore, kada je trebalo braniti i državu i vjeru, ovi su izdali jer oni se borali za, za novace. Ovi drugi koji dozbiljavaju, uh, kažu, za dokaz uzimaju da je postanik Elisela, to je sela, tražio pomoć jevreje, potpomogao se jevrejima ubici na Hajberut, da je određeni jevreje iskoristio ubici na Hajberut i u njegovu pomoć u borbi protiv jevreja, odnosno židova. Isto tako i na Huneymu, da je iskoristio neke nemuslimane koji se borili na strani muslimana. Znači, e, srednje rješenje da imam na imanu ili vođu muslimana je da odluči, hoće li pomoć nemuslimana ili idolo poklonika, Ilmich, Vse u zavisnosti od stanja muslimana kojem se dilazi. O izlasku žena sa borcima, sada će Hadis govoriti o tome da da žene mogu učestvovati u ratu. E, Prema seene saradelo Arno da je Um Sulajim radijallahu anhana dan Hunejna uzela i ponela se s sobom nož. To je video je Baltazma pa je rekao Allahu Poslanici Um Sulajim sa sobom ima nož. Allaho poslanika alaih sallat usillam je opitao šta će ti ovaj nož? Rekla je uzela sam ga da rasparam stomak svakom mušiku koji mi priđe. Allaho poslanika alaih sallat usillam se počinu. Rekla je Allaho poslaniće ubiju one koji nisu od nas oslobođeni kojima se oprostio Mekij jer su te napustili. Ovdje se misli na mekelije koje su primila islam na dan oslobođenja Mekiju tako se nezivaju zbog toga što im je poslanik alaih srlata poslana oprostio i svobodio ih. Kaže, bili su slabi u islamu. U musulijem je vjerovala da su ono licimiri. Ona je mislila da su onim u da su ono onako islam i da zaslužuju da budu ubijeni zbog vježanja i Lao poslanik alaih srlata poslana je rekao, um musulijin. Allah je u istinu dovoljan i on dobročinjstvo čini. Pogledajmo, je premeritu sti poslanika alaih srlata To je još jedno, jedan od dokaza koji pokazuju da je došao kao spasitelj čovečanstva, da je celo čovečanstvo da izvede, izvede istinađu i lijetene znanja na put istini. Nije mu cilj bilo da ljude porobljava i ubija i uništava narode, nego mu je cilj bio da izvede cijelo čovečanstvo na, na pravi put, na i dajete. Što smo spominjali prošli put oko njih pisama, jer je li, i ostalim gladarima i kraljevima. I sljedeći, Adis govori u istoj temi, odnosno o tome da li je dozvoljeno jer ženi izlasti u boj. Kaže, prenosi se da je Nesmina Ali kradjela urekovna, da, u huda. Ljudi su počeli bježati pod, pod, od poslanika, ali ih se raposila. Ebu Talha je stajao ispred njega i svojim tijelom ga je štitio od mušljika. Ebu Talha je bio strasni strjelac, tog dana je slomio dva ili tri luka. Kada, ne bi, kada bi neki čovjek prošao pored njega sa tobolcem strijela, rekao bi mu, ostavi ih kod Ebu Talhije. Poslanik ali bi izvjelivao i ratnike. Ebu Talhije bi govorio, Allaho poslanići, dao bi za tebe i oca ocaj maj, ne gledaj, jer možete pogoditi neka nepreteska strijela. Sakri se za mene. Vidio sam išeg u Bekrovog čerku i u Musolejn radi Allaho Anbuma, toliko da sam vidio halke na njihovim nogama. Ovde se ne misli znači da, da je to da je to bilo namjerno dugo ashaba je, li? a ovo se desio prije propisao biđ'aabe prije za, zabrane viđenja poslanikova ali se latvostna sukuba. Ummu Sulejm usvadnosile su mješine na svojim leđima praznih u njihovim gustima Zatim bi se ponovo vračovala punila ih i ponovo praznila napajajuću borce sa bledzubtalfini ruke ispadala dva ili tri puta zbog drijemeža. Umu atiye, sljedeći raditi se o gore isto i temi. Umo atiye en sari kradelo rekla učestvovala sam sa lahmi posanikom alihi sarat usramo 7 bitaka. Ostala bi u pozadini spremala i maranu, prijedila ramenike njegova bosni pita je izaskra žene u, u rat. Jedni zastupaju je mišljenje da je to bilo ovi slučaj da se desili prije propisivanja hidžaba. Nako što je prije nego što je ženi bilo zabranjeno, naređeno da da se pokrije. Načini da je do, do tog objave tog ajeta ili ajta sure Nura, Tehzab, da to, da je bilo dozvoljeno ženama da idu u boj, ali u ovom slučaju vidimo da su bile u pozadini i da su ovaj pomagale borcima napajajući ih vodom, hraneći i liječeći ih ovaj liječeći ranjene. Je znači da je ženi dozvoljeno izaći u boj borbu ako postoji zati potreba. Ako postoji potreba mu ako su muslimani, ako im fali znači boraca, ako ako im fali uh, oni koji će im pomagati po zadbini radiče na Samo u tom slučaju, je to jest zato što osnovi žene ne trebajuć u borbi. Ne trebajuć u borbu, ali ako postoji potreba muslimana za izlaskom žena u boj, onda je li u tom slučaju je dozvoljeno. Jer tada kaže bolje da ne izlaze jer se izlažu opasnosti da budu napastrovane od strane neprijatelja, da budu zarobljene i tako dalje. Osnula je da žene ostaju, odnosno žene da ostaju u kućama i u domaćinstvu. Zabranjeno je ubijati žene i djecu u ratu. Ovo je jedna posebna vrijednost islama koja također potvrđuje humanost ili slama njegovih propisa. A govori je zabranjeno ubijanje žena i djece u ratu. Vrlo često islam prigovaraju kako je islam surov, kako je promoviše ratovanje i tako dalje, i kako ubija zarobljenike, uslamsi ubijaju zarobljenici i tako dalje. Međutim, s druge strane, ako vidimo ovaj, te druge sisteme, odnosno i religije i sisteme života, vidimo da nema ono imaju nikakvih pravila, nikakvih. Izmislili su demokratiju i onda ih krše kad im želi, kad im, kad im je želja, jel? Izmislili su ljudska prava i onda ih krše kad im je želja. Oni ne poštuju ni one principe koje oni sam postavljaju. Islav striktno jeli, naređuje, odnosno zabranjuje, da se u ratu ne smije ubijati žene i djeca. A vidimo s druge strane da ovih ne, ne brigo o tom. U našem proteklom ratu ubijali su više ženu, žene i djecu nego muškalce znači u boju borbom. Više žena stradilo onako kao civila i ne, nevinih ne, žrta u Sarajevoj, recimo koliko je stradalo djeci i drugim gradom i tako dalje. Ubijeli su novorođenča. Isto danas tako u raptorima protiv muslimana u, u, u Afganistanu, Iraku i drugim mjestima ne gledaju uopće. Sve to je kolateralna šteta. Ginu ovaj, i civili, vrlo često ginu i i žene i djece i tako. Prenosi si da vrlo imamo na tijelo lanko rekao U jednoj borbi je nađena ubijena žena Pa je poslanik Ali Islalat Vrsalam Dobranio ubijanje žena i djece Či vidjeli su napon pobjeda Jedna žena ubijena Pa je poslanik Ali Islalat Vrsalam zabranio Da se ubiju žene i djece To je osnovni propis Znači to je osnovno I oko toga postoji Iđva islamskih učenjaka Konsenzus niko od islamskih učenjaka neće kazati ne dozvoljeno ubijati žene i djece Seljeć je Hadis govorio preteskim neprijeteljskim ženama i djeci koji budu ubijeni u noćnom napadu. Či Islam dozvoljava noćne napade, u stvari, nenajavljene napade, na ona mjesta kojima je već predoćen Islam tako dalje, koji su upoznan se Islamom. Kaže, sa bibliju džasame, a radijal lannu kaže, upitane je lavo poslanika, da je se ratosevan o ženama i djeci i koji budu ubijeni u noćnim napadima, pa je rekao, oni su od njih. od profe se odnosi a to nije namjerno ubijanje. To je ono što se što se naziva i današnjim ratovanjima kolateralna šteta kada napadate vojni cilj pa usput stradaju ovaj žene i djeca nenamjerno. To je kolateralna šteta, ni namjerno ubijanje. Vojtim kaže vrlo često danas muslimani, Osmani se u nas i djeca i žene pod ovim izgovorom, al ciljano subi Gađa se kuća neka, znaju da, znaju da je stu žene i djeca, kađaju se sela, gradovi i stradaju naravno nevinnici vrima. Sjeća i spaljivanje nepriteskih palmi, a Dula ibnora delano prenosi da je lao poslanika, ali ih sela posla, posjekao i zapalio palmi židova iz plemena Benul Nadir, o tome Hasan spjevao Zade se krvake Benulu ejja veliki požar u Guveiri. O tome obja, objavljen ajet ma katatum minatin an to što ste neke palme posikli ili ili da uspravno stoje ostavili sa lavom dopuštenjem što učinjeno i zato dao nevjernike ponižiji u osnovu islam uh, ne preporučuje nanošenje štete ali u ratnom stanju dozvoljeno je neprijatelja oslabiti u svakom pogledu Kao što je to bilo bici na bedru kada su jeli ovaj zatrpane izvori vode koji su trebali da budu na strani idealnog pokloni ka zemljom i kamenjem u ovom slučaju posjećera su stabla pa židova ispremena benu na divi da ih ne mogu koristiti da se repljete s te strane oslabi Uzmanje hrana u nepreteskoj zemlji, Abdulajman Mugafel, radijel Lando, rekao Našao sam na dan bitke na hajberu mješinu loja. Uzeo sam i za sebe i rekao, danas od ovog nikome ništa neću dati. Okrenuo sam se, video i za sebe lavu poslanika, ali i salat vselam, smiješio se, čuši moje riječi. Ovdje pitanje da li se znači u vratnoj zoni, na nepreteskoj zemlji, može koristiti hrana, recimo vočke, meso, Hrana koja se nađe na njegovom prostoru, po iđemalu, znači po konsenzusu islamskih učenjaka, dozvoljeno je da vojnici bez dozvoli je li, ne, ne, ovaj, komandanta, odnosno emira ili imama, da uzmu, da, da se hrani nepreteskom hranom koju nađu ono nikoliko im je dozvoljeno, svakoliko im je potrebno. I ovo se odnosi i na odjeću i na jahranice koje nađu, prijevozna srestva. Če ne moraš pitati svoga ovaj, naredbodavca, mogu li, ako ti potrebno, koristi dok si na toj teritoriji, dok si u borbnicu u ratu. Ali toga se ništa ne smije uzimati sebe, prisvajati nakon borbe ili prenosti ovaj, u u svoju zemlju. Jer bi to bilo zateivanje, odnosno uzimanje ratnog plijena bez dozvoglje. O tome ćemo, od ratnog plijena ćemo kasnije, odnosno sad nakon toga sredi hadijsko i govori o ratnom plijenu. Ratni plen je dozvoljen samo u umetu odnosno umetu Muhameda sallallahu alajhi wasallam. Znamo da u danu ovaj kada se osvoji određena područja da imetak koji se nađe on se zaplini to se zove ratni plen. Uzmu ga, jeli ovaj uzme ga vojska koja osvoji ta područja. Ratni plen nije samo uzmeo ga i drugi, ne, ne uzme ga Mustafa, i drugi i ratni plen. Uh, o tome se prenosi Hadisu debu govoriira, de da je poslanik, ali se lato se vam rekao, neki od poslanika je ti krenuti u borbu, pa je rekao svoj narod, neka mene slijedi nikog ko se skoro oženio, želi da stupi s njom u braćne a još nije, niti onaj koji je izgradio kuću, a još je nije pokrio, niti onaj koji je kupio sitnu stoku ili stevne deve i očekuje njihovo tel telinje, ogledao kakš je ali kako, kako Alad Bešanovu kako se vodi briga o, o ljudskim potrebama i željenom ratu Zašto ovih ljudi su ova zašto mi rečeno da neguju boj lutova što baš bi bili pre okupacije Čovjek se tekogenio ova je li mi pokrij kuću treba da zavši kuću dom djeca bez krova je čeka da mu se oteli kraba ili, ili, ili stoka i tako vi ostanete, i nam ne trebate vi ste, bit ćete prokupirani time vi ćete više od štete nego od koristi. Kaže, krenuo je borbu kada se približio gradu to je bio kudz kako stoji u spomenutu Ahmedove predaju bilo je vrijeme kada indija namazila oko tog vremena. rekao je suncu tebi je naređeno, a imen je naređeno Allah moj zaustavi ga malo ovaj poslanik prenosi se da je da to bio Joša ibn Nun jedan od poslanika već Joša ibn um. Kaže Sunce potom zaustavljeno sve do Allah nije dao da osvoji taj grad. Ovo je postanička muđiza, da Allah zaustavi sunce. Stani, ne ideš dalje, jel? dok se ne osvoji kuc. Nakon toga su sakupili klijen koji su osvojili. Pojavila se vatra da ga spali, ali ga nije spavila. Vatra s nebesa. Tako je bilo kod priješnjeg poslanika. Njima nije bio dozvoljanje ratni plin, nego sve što bi zarobili, sakupili bi nadal, jednu ovaj, gomilu i onda bi pojavila se vatra iz nebesa koja bi je spala. To je, bio, to je bio znak da je ratni plin, da je to kapul kod kao neka žrtva, kao što je bio slučaj sa kurbanima, žrtvama koje su prinosili. Kad prinese žrtvu, ako se pojavi vatra iz nebesa i spali žrtvu ili kurban, to je znak da je alat tu primjeru. Kao što je bilo za vrijeme uh, Adamovih sinova Kabula i Hanova. Pojavila se vatra da ga spala, ga nije spalao. Što znači, nije neki problem, nije Kabul, nije prihoćen. Kaže, ako je neko nešto iz plina uzeo, onda vatra ne bi taj ratni plin. Ako nešto ne, neko nešto zatajio, ostavio za sebe. Poslanik je rekao, među vama ima onih koji su od plina nešto sakli. Neka mi iz svakog plemena pojedan čovjek da, prisegu. Došli su i počeli mu davati prisegu. Međutim, ruka jednog od njih se zalijepila za poslanikovu ruku. Poslanik je rekao, kod vas je sa krivem plin. Neka mi tvoje kleve da prisegu, pa su mu i davali. Za vrijeme davanja prisege ruke dvojice ili trojice ljudi se zalijepile za poslanikovu ruku. Prvo je otkrio da je u tom plemenu, pa sadjte svi rukute se, dajte mu prisegu u zaklijeku, pa se dvojice ili trojice zalijepile ruke. To je bio dokaz i to je moć izan. Kriješni poslanici imali su mnošte tih muđiza, je li? To je bio dokaz da su oni zatajli plijen. Rekao je, kod vas je plijen, vi ste ga sakrali. Potom smo donijeli nešto kao kravlju glavu od zlata. Stavili su je na gomeru sakrupljenog plijena koja je bila na golovi zemlji. Pojavila se vatra, jer je s nebesa ispala ga. Dalje kaže poslanika, nekome pri nas nije bio dozvanje ratni plijen nije bilo dozvoljeno da ga koristi, da ga uzmu za sebe, dok toga što je Allah vidio našu slabost i nemoć pa nam ga je učinio dozvoljeni. Priješnji poslanici, jeli, mnogi od njih imali su ogromnu snagu i moć, ko pogledamo te poslanike, imali su dosta sedminika, bili su jaki, vladari, kraljevi, potpomognuti određenim mnogim muđizama, vjetrovima, džinovima, jeli, ra, raznim životinima i tako da I samo je Umetu Muhammeda alaih sela, to se vam dozvoljeno dati prijemu. O ratnom prijemu. Sada ovaj hadis nam govori o, tome, jeli, o propisima o ratnom prijemu. E, tri hadisa govore o toj temi pa ću mi prečitati, onda objasnite osnove jel, ratnog prijena i nećemo ostati u detalje. Musa Bibi Sa'ad prenosi od svoga oca da je rekao, od mene su objavljena četiri ajeta, uzeo sam kao prije neku sablju, pa sam je donio do lavu poslanika a.s. i rekao, lavu poslaniće, da dijeli mi je kao ratni prijev. Rekao je, ostavi. Potom je ustao pa je poslanik nam rekao, ostavi, onak li si je uzeo? Potom je ustao i rekao, lavu poslaniće, da dijeli mi je kao ratni plin. Rekao je, ostavi. Ponovo je ustao i rekao, Allaho poslani će dodjeli mi kao ratni plijen. Znači ću biti tretiran kao onaj kome tu ne treba. Rekao mu je vjerovijesnik, s.a.v. ostavi odakle si je uzeo. Potom je objavljen ovaj ajt, odnosno ajt sure el en Prvi ajt je el-une kaj el o ratnom plijenu. Reci plijen pripada Allaho poslani. Zato se bojte Allahe, izgledite međusubne razlice i pokoravajte sallahu njegovom poslaniku ako ste pravi vijenici. Ovaj Kur'anski ajet, kažu Islamsku učinac za njega da je drogijan. Drugim Kur'anskim ajetom je isto u suri Al-Anfal koji govori o tome kako se dijeli ratni plin. Da se dijeli jednat na 5 dijelova, pet jednakih dijelova i da se četiri dijela, četiri petine dijeli boricima, učesnicima u borbi u ratu, a jedna petina ostaje za potrebe imama, odnosno ova, spolaženja njome i dijeli kako on misli da je najbolj i Zato kaže, ratni plin je sva zatečena pokretna imovina, zatečena na nepriteskoj zemlji. Dijeli se na pet jednakih dijelova, Rekli smo da četiri petine ili četiri dijela idu u borcima koji su učestvali u ratu, odnosno u bici, a jedna petina ide imamu ili mladaru koji dijeli potrebe, za potrebe muslimana i države. Imamo još jednu vrstu prijena koji se zove fej, odnosno to je prijen koji je e, stečen bez borbe. Recimo, e, to je prijen koji ne koji su neprijatelji za sebe ostavili prije nego što su bili napadnuti. I ovaj plijen se daje na raspolaganje imam, on se ne djeli, ne deli se kao ovaj prvi, kao prva dosta plijena. On se daje na raspolaganje imamu, odnosno vladaru, da uprađa sa njim kako da i denagolje. Ibn Aumara, djelan, ho je rekao, lahopostanika ne išalat vršala je poslao neku izvednicu u neđudr, bio sam jedan od njih, zaplijenili za smo 9 sitnu stopu, dio svakog od nas Dostigo je po 12 deva, a Alahu poslanik kada ih sva tresa svakom od nas po još jedno delo. Podjela prina na petina. I meova dela Anwar je rekao da Alahu poslanik kada ih sva tresa nam ponekad dijelio ratni prin samo onima koji su bili u izvednici, osim dijela koji pripada vojsci općenito, a petira je obavezno izdvojiti iz svakom prinu. Ova ova dva hadisa govore da imam nekada može dati znači od sebe, odnosno od ovog dijela da može dati onima koji su direktno učestvali prva izljednica, odnosno prva jedinca ili borbena grupa, da im može i iznad ono što, što dobijaju svi ostali borci, da im može dati nešto zbog zasluga. Imamo još jednu vrstu prijena, ratno prijena, a to je davanje opreme i ubijenog borcu koji ga je ubiju. I to je jedna vrsta prijena u ratu. Ovo stvari su onako možda, jer one nisu aktuelne, jer ratovi nisu stalno, nisu uvijek, ali muslima nura prozna sve propise. Dešavalo se recimo u proteklom ratu ovdje na ovim prostorima, muslimani općentno nispoznavali i propise slava, pa također i propise u ratnom prijemu. I nisu toga prodržavali. Vrlo je važno da se u svakom momentu u mira i u stanju mirea i stanju rata poštije laš propise. Uvijek u svakom stanju i situaciji Allahove propise moraju poštiti. Zato je vrlo bitno da musliman bude jedna kompletna ličnost, da zna one osnove, osnovne propise. Da u islam pošti ratni plin, da od tog ratnog plinja se ne sme ništa uzeti bez dozvoli. Ne može se raspolagati time. I da je tu veliki grib, što je najvažnije, spominje se, jel, u Kur'anu taj prijestup da ona je uzimanje ratnog plijena jel, da je to njemu propast odnosno da je to jedan od velikih grijeha islamskih učinjancu uzimanje iz ratnog plijena bez dozvole znači zatajivanje ili prikrivanje ovaj uvrstali u velike grije i to je jedna vrsta krađe jer a i krađa mimo jeli ovaj ovo ovaj, ove ovaj situacije ratne Evo kad tada Radijalan me rekao Krenuo smo sa Lama i poslanikom u godini koji kojoj se desila bitka na Hunenu, kada smo se sukobili sa neprijateljem, muslimani su imali prednosti. Vidio sam nekog idola poklonika da je oborio muslimana. Znači oborio ga na zemlju i da je ubije. Krenuo sam prema njemu, došao mu i zalijeđa i udario ga između vrata i plačke. Kažem se okrenuo prema mene. Nije ga ukupio odjednom. Uhvatio me tako jako da sam osjetio mir smrti. Bio ja, htio Međutim, ga Međutim, stustigla ga smrt pa me je pustio. Vjerovatno je skrvario, ostavio i pustio ga. Kaže, sreo sam samo rednu, hataba radi Allahomu pa me je pitao šta je ljudna. Rekao sam, odredba Allaha, azevodđa. Ljudi su počeli bježati. Allaho poslani kaže, sreo, to se nam je rekao, ko ubije nekog, i to jasno potvrdi njemu pripada njegova oprema. Znači, oprema koja je na njemu, vojna oprema. Sve što je na njemu. Usto sam i rekao počem to posvjedočiti, potom sam sjeo, zatim je poslanik Ali Salatvrus nam to ponovio. Usto potom ustao sam i rekao počem to posvjedočiti, zatim sam sjeo. Poslanik Ali Salatvrus nam je to ponovio i treći put. Ustao sam po poslanik Ali Salatvrus nas upita: "Šta ti je Abu Katade?" Ispričao sam priču. Neki čovjek koji je bio tu reče: "Istino je rekao lahu poslanici." Od prema tog bijenog je kodmen. Pa nek mi prepusti svoje pravo. Ebu Bekla je deo Lanba rekao Ne, tako mi Allah ne može se tražiti od lava među Allahom i vlavogma koji se bori na lavom putu i putu njegovog poslanika Sala, nam, da ti da njegovu opremu. Allah poslanika da ti da njegovu opremu. Istinu je rekao da mi mu tu opremu. Dao mi ju vijek, prodao sam štiti i kupio za njega vočnjaku plemenu Beniseleme. To je bio prvi metak koji sam zadobio u Islamu. Ču jedan poseban propis, a to je da se u određenim situacijama može dati oprema ubijenog ili neprijeteskog vojenika, onom je koga ubio, a to potvrdi jednim svjedokom, jednim svjedokom, da kaže jesna on ga je ubio, njemu pripada ta oprema. To, znači, to je bilo jedan od izvora prihoda i uvijek je u islamu jedan od izvora privoda je ratni plijen. Jer muslim, muslimani su znali uh, u vrijeme osvajanja ili vrijeme ratova zarobljavati ogromno bogatstva. Ogromna bogatstva. Riznice zlata. Perzije i Bizantije. To su bile tone zlata. Da ne govorimo o, sto, o stoki, o hrani, žit, žitu itd. To je ogromno bogatstvo. Četiri petine toga se dijelo je dvojnicima, jer to je zaslužuju, a jedna petina ide i ide i malo da Oko ovog pitanja, nisam nam sklučenac imaju dva mišljenja, dva stava. Jedni smatraju da se ovaj propis, da borac ima pravo to u svim bitkama, bez obzira, rekao to u vođaj ili da borac koji ubije nekog neprijeteskog vjenika ima pravo na njegovu opremu ako to dokaže da ga on ubio, bez obzira rekao to ima ili vođa prije bitke ili ne. Drugi kažu da mu to pripada samo ako to je Emir uh, najglasi prije borbi. I ovo je mišljenje. Uh, bliže isti. Možete kazati spravniji, ali opet najbolji zna. Znači da... Ako imam naglas ili vođer u vojske pa kaže poubije to dokaženja vam pripada njegov oprem. I to je ispravno mišljenje. Ovim ćemo, jel, završiti večerašnje Hadise. Narodni Hadis isto govori o vratnom prijenju, još paradisa, pa ćemo završiti oko Boga ovo poglavlje. Pa prelazimo na poglavlje je o Hidžiri i poslanikovima, ali i sratoslanavratnim pogodima. Sljedeći poglav, poglav govori o Hidžiri i ovim bitkama, poznatim bitkama u slama, koji se uček u siru, jer znamo da je izvor sire jedan od izvora sire ili životopisa. A poslanika li sratoslanavili ovaj, ili istoriji islama, da je hadis. Hadiske zbirke su izvornisu ovaj dokument, historii. kao što se bilježili, pametili hadisi o jeli, propisima vjerovanja akide, fikha, odnosno i badita, ahlaka, edeba, tako se bilježili, pametili hadisi o svim događajima. Zato se mu stvarno mogu pohvaliti <gled> zaraz po drugi, da imaju svoju historiju, sve detalje života. Po stanici islamska se na svojoj istoriji se beleže i vjerodostavno prenošenje i, i dana. I to je jedan obrazac da da čistost ostaci sačuvana ne, nepatvano do službenog dana. Tako